Я й зараз іду до Степана. Він хотів ще сказати, що ось і їсти йому приготував. Старому, напевно, буде приємно, але не сказав, що тепер говорити про їжу, коли він міг зробити для нього більше. «Іди, синку, йди!» – закивав побережний. «Ти ж до нього йдеш, а я держу тебе балачками. Іди, не гнівайся, що сином тебе назвав, бо ж і Степан тебе називає братом». «Ох, біда!» Муталіб ішов через вестибюль і чув на собі його погляд. В ординаторській не було нікого, він перевдягнувся. Потім нацидив із крана склянку холодної води і випив дві таблетки заспокійливого. Дістав із сумки ще теплу каструльку, загорнуту в рушник, і пішов у реанімаційне відділення. Степан так само лежав під крапельницею, лежав із заплющеними очима, але сіра землиста тінь уже зійшла з його лиця. «Може, нарешті зрушиться?» – подумав Муталіб, тихесенько стаючи у нього в і тільки тепер здогадався, що Степан гладенько виголений. «Це ти?» – розплющив очі. «Я Степане». «Не треба було тобі йти. Мені вже краще». «Краще, я бачу. Ти навіть до перукарні сходив». «Ага», – усміхнувся Степан. «Гарна перукарка трапилась. Дуже. Знаєш, вона у мене і здорового часом брила. Дай, – каже, – я тебе побрию, щоб, значить, причарувати до себе». Та й без цього може причарувати. Точно». «А знаєш, кого зараз бачив?» «Мабуть, батька мого». «Катерина казала, що він приїхав». «Як він там, старенький мій?» «Нічого. Щось мені його найшкодніше. Якщо ти, Степане, сходив до перукарні, то, може, і в ресторан заглянемо. Ось те, що ти замовляв». «Муталіб розгорнув рушник». «Дечина з картопелькою». «Я ж просто так сказав, а ти краще б на рибалку з'їздив». Морочився. «Як? Ти не хочеш моєї фірмової страви?» «Так не годиться, Степане. Ображаєш. Чого це не хочу? Чи як хочу?» «Тоді бери ось ложку, ложкою зручніше буде, а я потримаю тобі каструльку». Давай вище подушку підмостимо. Ось так. Поїхали, поки тепле. Степан кутуляв мляво, наче не мав зубів, але потроху добирався до денця. І муталіп боявся щось і казати, аби не зрочити. Здається, у нього прокинувся апетит. Ледве жує. Проте це від занепаду сил. А так, видно, йому справді схотілося їсти. Такий Степанові краще є. То це ти кажеш, на цю картоплю взяв пудового коропа? Ага, дикого. Хіба і свійські бувають? Бувають ставкові. Ті не такі дужі, а в пралісі дикі сазани. Витягнеш такого піцвенка, а в губі у нього ще гачок. Уже комусь попадався та втік. Тоді, мабуть, Щедрик помагав їх тягати. Не смійся, муталібе, він є. Я не сміюся, питаю. Може, й він помагав. Нікому так не щастило, як мені. Нащо вже дядько Міонисем запеклий рибалка, а й той казав, це, каже Степане, якби не ти, то ми б і не знали, які поросята водяться в ті кичі. Я й кажу йому, то бережіть же цю річку, у ваших руках влада, кажу, то не дайте їй пропасти. А що забруднюють? Не те слово. Труять, отак ціле літо і десь до жовтня ще нічого, а там як піде буряк, запрацює божанський цукровий завод, то спливає дохлої рибки тьма муща, якусь гидоту зливають. Раків колись було стільки, що граблями тягали, а тепер немає на показ. Зараз, женаче суворо з цим, сказав муталіп. Пишуть скрізь, штрафують. Еге, якби ж то чоловіка штрафували, хоч би й того директора, а то ж ні. Завод штрафують, а це нікому. Не пече й не гріє. Якби виклав з кишені своєї, то головою думав би, а не Е, що тут казати? Бідний той праліс». Степан навіть виш ріпка струльку, всміхнувся. «Оце вмолотив. Пасибі. Молодець. Якщо діло так піде й далі, то в понеділок заберемо тебе звідси. І робитимеш операцію? Ну, може, не зразу». Але в палату тебе переведемо. Добре, як там Стратон Митрофанович? раптом знову спитав Степан. Стратон Митрофанович? Наче нормально. Я не бачу його, йому ж інший хірург робив операцію, але ми передемо тебе уже в іншу палату. Полежиш у реабілітаційному відділенні, поки не берешся сили. А Валерка? Валерка за дівчатами бігає. Нараз моталіб відчув, що хтось стоїть біля входу і стежить за ними. Він повернув голову і побачив опричченка в халаті, з-під якого випиналося кругленьке черевце. В білому ковпаку, шкіряних капцях без задників, видно Семен Семенович чергував цієї суботи, а жаль, Муталібові не хотілося з ним зустрічатися тут вихідного дня, бо через тиждень другий знову жди анонімки щось, що мовляв, усману без направлення, поклав у клініку побережного і не відходить від нього, годує з ложечки, а чого? питається. Та того, що здерз безнадійного хворого тисячу карбованців. От і відробляє, а того і не думає, що таким не місце в клініці, таким місце за ґратами. І ще добре, як та анонімка потрапить до Волощука, а не десь далі. Волощук сам колись натерпівся от цих анонімок. Одразу розпізнає наклепницький стиль, хоча одного разу і викликав муталіба. Сталося це невдовзі, Після смерті октама. Шеф викликав його до себе в кабінет і, коли муталіп зайшов, піймавши на ходу співчутливий погляд секретарки, мабуть, перебирала пошту і про все знала, то вже здогадався, що розмова буде несприємних. Голощук саме обідав. Тобто доїдав третю грушу, що й було власне його обідом, зморшкувати довго лице було. Непроникним. Навіть не глянувши на Муталіба, він показав на крісло біля свого столу, потім так само нервово підсунув до нього аркуш паперу, який щойно сам перечитав, видно, вже не вперше. Читай. Муталік побіг очима в порядках, друкованих на машинці, та враз спіткнувся, почав спочатку і знов збився. Він насилу дочитав той Паспіль, у якому йшлося про те, що він, хірург Усманов, кладе на лікування до клініки своїх земляків за гроші, запевняючи пацієнткам у тому, що леву частку віддає своєму шефу Волощукові. Так, наприклад, за операцію, зроблену Октаму Нурбекову, до речі, з летальним наслідком, він узяв тисячу карбованців. З його батька Атаназара Нурбекова, простого чебана, який потім не захотів навіть бачити цього хабарника, і підпис Хасан Саїдбеков». Ти знаєш цього чоловіка? спитав Волощук, блиснувши на муталіба бистрими очима. Якого? Ну, цього як його, хасана, перше чую. Ага, це анонімка. Я спершу подумав, що це хтось із ваших, ім'я таке східне. Хитрий же. Волощук гнучко вилаявся, водився за ним такий гріх. Тут нічого не скажеш. Навіть на п'яти хвилинці, коли щось не по ньому міг шпурнути таким слівцем, що затикає вуха, але до цього вже звикли. Жінки і ті прощали старому. А хто писав, не знаєш? Ні, тільки здогадуюсь, тому й казати не буду. Як знаєш, він дістав чисту хустинку і промокнув тоненькі вуса. Ну, якраз такій матері, іди працюй, вибач, що відриваю від роботи, а це візьми і порви. Мотелип підвівся, хотів взяти той аркуш, потім відсмикнув руку. Річ у тім, що це не зовсім брехня. Як це не зовсім? Волощук уп'яв у нього в сірі очиці. Так, я взяв хабара з мого друга Ата Назара. Він не збирався розповідати про це Волощукові, але зараз подумав, що коли про все розкаже, старий зрозуміє його, і між ними більше ніколи не буде недомовок. Ти що спечів Спитав Волощук, і взяв я не тисячу карбованців, а більше. Щоправда, не грошима, а каракульчею. Чим? Смушок такий. Моталіб розпив все, як було. Волощук вислухав, встав, підійшов до вікна, довго мовчав. Так, нарешті озвався, не повертаючись до Моталіба. Тому ти й пішов от жінки. Не тільки тому. Мабуть, тут є і моя вина, – сказав він. Не зміг я вибити тобі хату. Тепер ти, холостяк, буде ще важче. Як уже буде? Слухай, – змінив він тон. А Лева чи то пак бараняча частка цієї, як їй там каракульчі, належить мені? А що? Пошиємо собі шапки, та й будемо в них ходити, га? Загоряться. Чому це раптом? На злодіях шапки горять. То тобі сказав таку дурницю, здивувався Волощук. Ти придивися. Саме на злодіях найрозкішніші шапки дідрі його він як батогом цьохнув словечком і якось безгучно засміявся зі свого дотипу. Запам'ятай цю фразу, мій друже. Може, коли ще писатимеш про мене спогади, то знадобиться. І цей пасхвіль забери, підклеїш туди. Адже й мене там згадують не злим тихим словом. І ось тепер Оприхченко стояв у дверях і подглядав за ними. Можливо, навіть підслуховував. Даремно ти черговий лікар. Мусить сюди заходити, нічого дивного в цьому немає. Ти просто упереджений до Семена Семеновича. І, звичайно ж, зостався розчарований такою балачкою, кочанім. Йо писок лиснів одутіхи, аж ротик завбіжки з копійку розкрився. Мені начхати, про що ви тут бубоніли, мабуть, думав масний писок. Я все одно напишу те, що мені захочеться, Бо не моя вина, що не почув нічого цікавого. Проте стріляйте мене, убивайте, а я ніколи не повірю, що ви, шановний колего, прибігли сюди вихідного дня з каструлька за задурно. Дітько б тебе вхопив, вилаявся про себе муталіп. Як же ти підкрався так тихо? Тебе ж за два поверхи чути, як ляскаєш капцями оп'яти. Бо ходиш, наче в колінах пружини вставлено. Погойдуйся, як на ресорах. Не чоловік іде, а бричка їде. Гойда, гойд. і за кожним гойда ляскає шкіряний задник капця оп'яту. А це бач, як під'їхав нищечком. Похвально, похвально, колего. Котилися з маленького ротика, круглі, як копійки слова, усім би на вас рівнятися. Я знаю, буду доповідати на зборах, що Усманов відвідає хворих і в вихідні. «Краще напиши письмово», – ледне сказав мутаріп. «Це тобі ліпше вдається. А то інші знаєте, як позвикали, аби день до вечора, а в нас же робота така, що не зверстати ми маємо справу з людьми». «У хвороб, знаєте, вихідних немає». «Ні, я обов'язково буду доповідати». «Дякую, Семене Семеновичу, але я забіг лише на хвилину». Заскочив по дорозі так, що «Чому я перед ним виправдовуюся? Якась чортівня?» «Е, не кажіть, колего, із хвилинок життя складається». «Бувай, Степане», – сказав моторіп і так швидко пішов до виходу, що опричинко відскочив у бік, даючи дорогу та в коридорі, заляскав капцями йому вслід. Хвилиночку, Мутоліби Кадамовчу, ще одну хвилиночку я заберу у вас. Думаю, що це буде для вас цікаво. Може, не зовсім приємно, не знаю, та я вважаю своїм обов'язком сказати вам одну річ. Ця передмова насторожила Мутоліба. Він здогадався, що почує зараз щось прикре, але сказав якомога спокійніше. Я вас уважно слухаю, Семене Семеновичу. Бачте, може, це й не моє діло. Може, я, як то кажуть, стромляю носа не туди, куди мене просять, довірливо продовжував Оприченко. Але я подумав, що це не може вас не хвилювати, бо прямо стосується, якщо не вас самого то вашої дочки. Щось із Надірою?» важко видихнув Мутоліп. «Не лякайтеся, ради Бога, не лякайтеся, з все гаразд вона здорова», сказав Оприченко. «Але річ у тім, що незабаром у неї може з'явитися другий папка. Упадає коло Ірочки солідний мужчина. Молодий, що правда, але вже майор, красень мужчина». Кажуть, на чорній волзі підкочує до будинку Клавдії Іванівни. День і ніч, кажуть, простої та вола біля їхнього під'їзду. І Клавдія Іванівна сама хвалилася, що нарешті діждалась такого зятя, як хотіла. Ручку їй цілує, Вірочку закохана по вуха, і, що найприємніше – Надіньку полюбив, як рідну дитину. Я каже її в вона ще маленька звикне і матиме мене за рідного батька. Мотоліп слухав Оприщенка і бачив, як той майор, чомусь він йому приверся точнісінько таким, як Оприщенко, тільки не в білому халаті, а у військовій формі, чортівня якась. То, звичайно, красивий, ставний майор Іринка, на якоїсь кендюха й не гляне. Проте мотоліп бачив його саме таким, як опричченко. Ось він вкочується колубком у дім Клавдії Іванівни. Припадає карасячим ротиком до її руки. Мокре кружальце за обіжки з копійку лишається на зап'ястці у Клавдії Іванівни. Потім він підходить до Іринки і тикається писком у її щоки, губи, Біля вушка, де таємничо темніє, Малесенька родимка мушка Тоді бере на руки Надіру, Садить її на коліна, Називає своєю доцею, Але Надіра пручається, Їй зовсім незручно сидіти В цього колобка на колінах, Вона пручається і плаче. Але все це хемера, Насправді ж усе може бути зовсім інакше, Заходить красивий майор, Ступає пружною офіцерською ходою, Галантно торкається губами Руки Клавдії Іванівни, Ніжно цілує Іринку, Підкидає аж до стелі на діру, Потім забирає Іринку з малою, Садить у чорну волгу, І вони мчать десь далеко-далеко, Мала вращить від захвату, Адже їдуть вони, не до ботанічного саду, а до справжнього лісу. Такі, значить, справи. Усмак виговорився Оприщенко і притих, чекаючи, що на те скаже муталіп, але що він міг сказати йому? До побачення, щасливого вам чергування, сказав муталіп і пішов в ординаторську перевдягатися, клянучи цього кендюха який завжди вихопиться там, де не треба, і зіпсує настрій на цілий день або гірше, як ось тепер. Де він узявся на його голову, ніби вчув муталібову радість від того, що Степанові стало краще. Нюхом почув і не зміг простити муталібові ту маленьку несмілу радість. Прить ми вихопився із своєї нори, щоб її Розтоптати. Для цього він міг і вигадати якогось майора, Котрого насправді немає, не існує. Його ні красивого, ні плюгавого, А він, муталіп, мусить гристи себе Через оприщенкові побрехеньки. До дідька. Перевдягнувшись, він помітив, Що піджак застебнув не на ті годзики, Якинув оком на стіл, де лежала коробка Нозепаму. Застосовується при неврозах, психопатіях, при наявності тривоги, страху, підвищеній дражливості. Писалося на тій коробочці із застереженням, що вживати ліки можна лише за призначенням лікаря. «Що ж, – подумав він, – я маю право призначити собі ці пігулки, при доброму здоров'ї вони не шкодять. Я не психопат, як вважає моя незабутня, моя дорога Клавдія Іванівна, але ці ліки знімають тривогу. Яку тривогу? Безпричинну. Таку, як у нього, не знімуть ніякі ліки. Та й навіщо? Як це казав його брат Сахіп як же він сказав тоді, дай Боже його мудрий устоз Сахіб? Було це під час одного з його приїздів до Києва. Вночі Сахібу не спалося. Він те й робив, що виходив то на балкон, то чапав на кухню, шумів там краном шарудів, шукаючи вимикача, знов чалапав на балкон – як неприкаяний, це вже почало дратувати навіть його муталіба. А що вже казати про Клавдію Іванівну, яка, прокинувшись, почала бурчати до ранку, що немає спокою ні вдень, ні вночі у своєму власному домі. І потерпаючи за це, муталіб дражливо сказав братові. Може, дати тобі Демедролу? Він заспокої, заснеш відразу. Ти з глузду з'їхав, відповів Сахіп. Я цього безсоння півроку чекав. Про який ти спокій говориш? І кому він потрібен твій спокій? Розумію, натхнення, сказав муталіп, і в його голосі прослизнула іронія. Та хіба справа в натхненні? розсердився Сахіп. Хіба можна людині ковтати колеса від неспокою? Немає таких ліків, розумієш? Нема. А якби й були, якби раптом винайшли такого труту, що вбиває в людині тривогу, хвилювання, душевні муки, і всі до одного випили цього труту, то що було б тоді з людьми? Щоб лишилося тоді? Бидло. До всього байдуже бидло, «Ні, моталіби, я не проміняю це безсоння на найсолодші сни». «Вибач, вибач, устос, я ж не знав, що тобі не спиться через муки творчості», сказав він примирливо. Однак легенька іронія мимохить таки бреніла у його голосі. «Давай, твори, раз таке діло». Потім муталіб задрімав і раптом знову прокинувся. Не від шуму, а навпаки від якоїсь важкої тиші, що її він відчув усім єством. Схопився туди-сюди, сахіба нема. Ні на кухні, ні на балконі, ніде немає його брата. Видно, зібрався і пішов, клацнувши англійським языком у дверях. Невже образився і поїхав у Бориспіль в аеропорт? Ні, речі його лишилися, навіть креслати капелюх висить на вішалці, але сахіб такий, що міг покинути й речі, махнути на все рукою, і бувайте здорові. Образився, я образив його, хай б всух мені язик, докоряв собі мутаріб і сам уже не спав до ранку. Але вранці сахіб повернувся. Повернувся, і на його виснаженому висонням чорному, аж постарілому лиці, світилася така блаженна усмішка, ніби він цілу ніч розмовляв з Магометом. «Може, саме тоді Сахібі написав свій помах весла», – думав тепер муталіб, тримаючи в руці маленьку коробочку з ліками. Ні, не такого мені треба спокою і рівноваги. Не там я шукаю їх. Я давно вже не був удома, не був на шорколі. Треба обов'язково поїхати туди цього ж року. Відпустки ще не мав. Ось прооперую Степана, виходжу його, усе покину і поїду. Треба зустрітися з Атаназаром, поговорити. І, може, тоді мені буде легше. Треба відвідати одного око Єгема, поклонитися йому в ноги. Треба поблукати коло змійних скель. Треба треба. Він візьме на діру наприкінці жовтня, там у них ще тепло. На баштані одного око Єгема ще лежать кавуни. Хай мала тішиться сонцем. Хай бігає із замурзаною дітворою. Хай навчається від дітвори рідної мови. У них малих це швидко виходить. Як же він давно про це не думав, Поїхати додому з Надірою, Показати їй шорколь, Показати те поле, де він хлопчаком Назбирав за день 147 кілограмів бавовни, Показати, як росте гранатове дерево, Силу якого вона пила з молоком матері, показати зміїні скелі, які навіть звідки вродилися, адже в їхніх краях важко знайти і камінчика. Як же він раніше про це не подумав? Може, соромився? Соромився ось, уже доки навідатись до рідного кишлаку через Атаназара. Боявся, що той усім розказав, і він не зможе дивитися людям в очі дурниці. Треба було поїхати давно – Атаназар знає, як воно все було насправді. Чи, може, він подумав, що муталіп про все знав і тільки прикидався невинним ягням? Тоді тим більше треба було поїхати, поговорити. А Таназар би йому повірив. Колись він із Іринкою довго збирався поїхати додому, та так і не зібрався. Іринка вперто опиналася, Мовляв, чого я туди поїду? Вони не хотіли мене. Один сахиб прилетів на весілля. До Сахіба в Ташкент, будь ласка, поїхали, а до тебе в кишлак не хочу, боюсь я туди їхати. І він не дуже наполягав: "Не хочеш ти, хочеш". І якось так виходило за марнотратними відпустками на морі, що вони не вибрались навіть до Сахіба в Ташкент хоча тепер муталій певен, що якби він тоді по-чоловічому наполіг, то ринка б його послухала, тоді б вона поїхала з ним і в Хорезм, поїхала б на край світу, був такий час, був. Він тепер думає, що може б і життя їхнє склалося інакше, якби вони тоді поїхали в Хорезм. Його батьки побачили б Іринку і відтанули душею, прийняли б за свою рідну а головне, сама Іринка подивилася б на нього і на світ по-новому. Там би він розказав їй про своє дитинство, показав би шарколь, зміни скелі, познайомив би з однооким Єгемом. Це б їх ще більше зблизило, зріднило б, і їхнє життя могло скластися зовсім інакше, адже в ньому... В житті часом усе залежить від такої дрібнички, про якої гадки не маєш. Треба, треба було поїхати, може б зараз так не карався. З Надірою він поїде цього ж року, ось прооперує Степана і зразу ж візьме відпустку. Як там його Надіра? Як там Іринка? Може, Опрещенко і не бреше, може, вона справді зібралася заміж. І так дивно, що вона досі сама, краще б уже знайшла когось, може, тоді було б спокійніше».